Бригада, де я працюю, дістала подяку. Їй обіцяно кращі побутові умовини. 12 вересня 1936 року. Праця в забою скінчилася, і бригада, до якої я належу, перейшла на лісові заготівки. Це багато легше. Працюю з 10 вересня в Тайзі, куди раніше вихідними днями ходив по ягоди. 6 жовтня 1936 року. Вже три дні стоїть чудова погода, ясні сонячні дні. Я вчора рубав мох без бушлата В одній гімнастерці Годують поки що непогано Краще, ніж на партизані Я дістаю стаханівське живлення Обід завжди з трьох страв Вечері з двох А на сніданок дають кашу або шмат риби та пампушку Сьогодні я читав Менріка Драголем І Анатолія Франца Дженні Латін Книжок тут, здається, багато Та вони не упорядковані 18 жовтня 1936 року Наріга Я перевиконав норму Законопачував мохом їдальню, що будується тепер Сиджу за столиком біля вікна, що виходить на південний захід Сонце сідає За кілька хвилин зникне за сопкою, що вкрилася тонким шаром снігу Лівіш від тої сопки, далеко-далеко, мабуть кілометрів за 50, саніють дві сопки Коли в думці провести від тих сопок лінію далі на південний захід, то вона десь перетне Україну Може, Київ, рідний, прекрасний город, де ви двоє, ти Нінусю і ти Оксаночко теплих речей нам видають валянки, міхові шапки і ватні штани. Згодом дадуть півхутряники. Тепер у мене нова праця. Вечорами займаюся з двома групами товаришів російською мовою. То націонали – грузини, корейці тощо – вивчаю англійську мову. 29 жовтня 1936 року. Я тепер працюю на волері. Дежурства бувають у різні години дня і ночі, і тому я сплю іноді днем. Дні тепер дуже короткі – 6 або 7 годин – і коли заснув день, то писати ніколи, а ввечері у мене заняття в гуртках російської мови. Недавно у нас був концерт. Я виступав з двома віршами своїми – пісня комбайнерів і стахановець. Завтра знову концерт, де я буду доклямувати теж. Тепер морози доходять до 45 ступенів. Та я й не почуваю. Це те саме, що в Києві 15. 12 грудня 1936 року. Та бачу, лякають назви «Ортукан» і «Неріга». Та, здається, якутські назви, і нічого в них такого нема. Морози тепер доходять до 50 ступенів. Вчора був концерт, я читав свої соняшні марші. 12 січня 1937 року. Неріга. У нас незабаром постановка чехівської свадьби. Я виступаю в ролі Жегалова. приймаю участь у хорі. В репертуарі багато українських пісень. Прощай, славо, город рідненький, летить галка через балку. Читаю тепер життя Мікеланджело, Романа Роляна. 28 січня 1937 року. Чи повезуть пошту на собаках, чи на оленях, чи пароплавом весною? Чи неоднаково? Коли-небудь ті листи попадуть у рідні руки. Живу я тепер трохи ліпше, фізично майже не працюю, бо весь час йду на педагогічну працю. Громадської праці у мене – по шию. Погода на колемі тепер добра, мороз ступнів 30. Це вважається майже як відлига. 6 лютого 1937 року. 11 або 12 буде Пушкінський вечір. Я зачитаю вірш Лєрмонтова «На смерть поета». Ну, без ваших листів. А ще довго чекати Кулимівського маю. 12-18 лютого 1937 року. Як же ви живете, мої любі? Мені приємно уявляти вас на садовій, бо знаю там кожний куточок. Коли настане той день, що я постукую до вас, і ви мені розкриєте свої обійми? О, як би він скорше настав. 24 лютого 1937 року. Що ви тепер робите? У нас п'ята година вечора. У вас, значить, дев'ята ранку. Певно, що лежите в постелі. Але стів нема як нема. Будуть, мабуть, лише у травні. 8 березня 1937 року. Ось уже й 8 березня. У вас уже тепло. Небо блакит не капає з дахів. Горобці цвірінькають, вигріваючись. Я навіть на такій віддалі почуваю київську весну. Але й тут наближається весна. Сонце, воно ж і тут і там те саме, підбивається все вище і вище і здорово стріляє крізь віконні шиби мені в голову. Вони вдень майже чисті, але вночі знов примерзають, покриваючися різноманітними везерунками. Вночі ще дуже холодно, ранкові морози досягають 45-50 градусів. Недавно спостерігав я північне сяйво прекрасне видовисько. Сьогодні мені сумно було. «Я весь час згадував осіннюю любов Блока. З її сніжна ночь, початок, когда в лістві сирої ржави. Прочитайте, коли ще маєте Блока. Среді упорної боротьби труда,